قَدْ كَفَانِي عِلْمُ رَبِّي مِن سُؤَالِي وَاخْتِيَارِي فَادُعَائِي وَابْتِهَالِي شَاهِدٌ لِي بِفْتِقَارِي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى عليه الصحب والجمعين draga braćo, cijeljine sestre Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Prije svega želio bi da iskoristim priliku da se u ime udruženja Oaza zahvalim Mezlisu Islamske zajednice Tuzla na čelu sa glavnim imamom Hafizom Ahmed Efendijom Uskanovićem i džematu Džamije Kralja Abdullah na čelu sa Edvin Efendijom Peštalićem na ukazanom povjerenju i gostoprimstvu zaista su nam Što, što se kaže, bratski pomogli i omoglučili da u kratkom periodu organizujemo ovo predavaju. E, Naših večerašnjeg gosta nema potrebe posebno predstavljati. Vjerujem da svi znate profesora Lvedina Pezića, on je radoviđen gost diljem Bosne i Hercegovine i Dijaspore. Međutim, postoji posebna veza između profesora Lvedina Pezića i Tuzle. Pouzdano znam da pet... Profesor Pezi često dobija pozive iz svih bosansko-hercegovačkih gradova da odeži predavanja, a on često daje prednost Tuzli na ostalim gradovima. Vaše prisustvo večeras i na ostalim njegovim predavanjima svjedoči da Tuzla voli i Tuzlanski kanton Elvedina Pezića. Tema naše večerašnje trbine je islamski brak, izazovi, problemi i rješenja. Sigurno, nama veoma zanimljiva tema ali isto tako veoma bitna i neophodna da se o njoj govori Pri nego što prepustim reć profesoru Peziću zamolio bi vas da ugasite vaše mobilne uređaje a sestre bi zamolio da ukoliko djeca plaču, da izađu nakratko dok ih ne smire pa da se vrate borim še Elhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i selam, mir i spas, neka su na Allahu poslanika, Muhammed aleyhi salatu wa selam, njegovu porodcu, časnija sahabe i sve oni koji slijedi na putu istine do sudnjega danu. Vraću, moja draga i ciljine sestre, zaista je teško dodati nešto na ovo što je kazao naš brat Davud uvodnoj riječi kada je u pitanju odnos islamske zajednice prema ovakvim druženjima i ja ništa ne mogu osim kazati molim Allah Đi Lešanhu da ih to nagradi za njehovo gostoprijimstvo i ukazano povjerenje kada je u pitanju ova večerašnja tribina. Svakako, na samom početku treba kazati da tema koju ćemo večeras obrađivati je široka tema i lično je vidite, predamno su samo dva papira, A ja sam na ova dva papira sažeo tri kompletne knjige od jednog velikog islamskog učenjaka koji govori o ovoj tematici. Tako da, ajde da kažemo, teško je očekivati da sve što treba da se kaže, da se kaže u saat vremena. Mi smo prije dvije noći imali predavanje ovo isto u Sarajevu i nakon saha tipu došli smo do pola pa smo prekinuli, nismo završeni. Pokušat ćemo večeras... E, još više biti rezimirani da dođemo do kraja predavanja jer zadnji dio je možda i najslađi, jer u prvom dijelu ćemo govoriti o bitnosti ove tematike u drugom dijelu o određenim pogrešnim ubjeđenjima vezanim za brak nakon toga o greškama muškaraca i zadnje najslađi greške žena gdje god smo do držali ovaj ders greške žena nemaju vremena jednostavno istekne vrijeme pa ćemo noćas pokušati malo to ako Bog da da stignemo. Prvo obraću moja draga, zašto govoro o tematici? Radeći na terenu sa ljudima, dosta, možda i najviše pitanja koja dolazi od strane ljudi jesu pitanja, problemi u braku. Pa u tom kontekstu, večera ćemo govoriti o ovoj tematici, brak izazovi problemi i rješenja. Isto tako, Mnogo je grešaka koje jedan od dva supružnika muškara ili žena, čine u braku, što nam iziskuje da, znači nakon što smo rekli ima mnogo problema, konstatujemo da ima mnogo grešaka koje treba popravljati. Treća stvar koja je interesantna, zašto govorite u temaci, jeste prisustvo nemalog broja ljudi koji su imali, hajde da kažemo, jedan loš period u životu, nisu prošli kroz mejtev, nisu učili vjeru, Znači, živjeli su nekim dalekim životom od islama i onda odlađe još dano počesti takve ljude Islamu, što je dobro. I onda takav insan normalno, ne može ženiti osim ženu koja je moralna, česta, čedna, vjednica. I onda dolazi tu do velikih problema zato što on jadni končita život roka, viski, oni je izbacivač, ređe, u njega se sve rješava je sa što osom. Ova žena jadna sirotica ili obrnuto, znači oni su ovo dvoje plus u braku. I ne može, znači non se onaj, kak se zove, dešavaju problemi. Tako da, veoma je bitno govoriti o ovoj tematici o tim greškama i kako to sve, ako Bog da rješavati. Prva stvar, nekoliko samo pogrešnih ubjeđenja prije nego što čovjek stupi u brak. Jedna od stvari koja nam je došla u paketu, ozgor od zapada, jeste da ljudi nekada bez razloga odgađaju stupanje u brak. Pa imate u mladimca, izvršio školu, mlad, zdrav, stituiran i jednostavno nestupa u brak. A vidite na ulicama razgoličenost, vidite potrebu da se čovjek oženi, da se sačula. Bože i poslanik u vrijeme, Pri 1600 godina, kada ne bilo interneta, kada je milo golotinje, kada ne bilo satelitski kanala, kaže skupinu mladića, o skupinu mladića, onaj ko može od vas nek se ženi. U to vrijeme, zamislimo da šta je danas. Normalno ljudi se nerijetko bježi od braka, jer nisu svjesni opasnosti koja proizilazi iz ostavljanja braka. Normalno o ovoj tematici se moglo govoriti mnogo duže, znači ja što ću večera strati, to će biti samo bukvalno naslovi. Jer ako mi htjeli, znači da ovaj svaki naslov govorimo o njemu detaljno, onda ćemo opet zaustavce se kod naših sestara, pa nećete ništa čut od njihovih grešaka. Isto tako, Velik broj ljudi ne u brak zato što ne osjeti i ne razumije mudrosti braka. Braću, ma draga, ova naša vjera, islam je savršena. Brak je propisan sa mnogim mudrostima. Pa evo samo nekoliko kratko mudrosti. Prva stvar, čovjek će biti nagrađen. Pazite, brak u islamu je ibadet. Loposlanik naređuje ovim ashabima da stupe u brak. Znači pokoriti se, nared Božeg poslanika je ibadet. Isto tako, znate, svi vjero dostoji na disu da Boži poslanik ali se ratio selam, kada je onaj asab došao i kazao, ja se neću ženiti, hoću da i badetim. Kaže, ne, ne, moj brak, odnosno brak je moj sunnet. Ko ostavi, kaže, taj sunnet, taj nama ne pripada. Znači, ostavljanje braka je suprotno sunnetu Boži poslanika. Pa da ne govorimo o nagradan, Boži poslanik kaže, u vjero na disu, čak čovjek kada spolno opći sa svojom ženom biće zato nagrađen. Isto tako Put čednosti. Najbolji put čednosti, odnosno, skoro pa jedini validni put čednosti jeste brak. Isto tako, put ka potomstvu, jedini validan put ka potomstvu jeste brak. I na kraju smiraju. Allah Đerašanu Kur'anu kada govori o braku, kaže stvorio vam je ženu od vrste vaše da biste se u smirili. I zato na insan koji ne postigne smiraju braku, treba dobro da preispita svoj odnos prema braku, jer Boži poslalać još kaže, od ajeta njegovi je to što vam je ženu od vrste vaše, da biste se uz njih smirili. Isto tako, od grešaka, nećemo o njima mnogo govoriti, prije stupanja u brak jeste da čovjek treba da samo pazi Na stvari, vezano za osobu koju ženi, odnosno žena treba da pazi i muž treba da pazi, primjera radi, ako je muž obrazovan, lijepo je, nije obaveza da i žena bude obrazovana. Ako je muž bogat, lijepo je da i žena bude bogata i obrnuto. Nije uvjet, pazite, nije uvjet, ali je lijepo. Zato što je to bliže harmoniji. Primjera radi, imate čovjeka, Evo, ne, nemoj da se neko ljuti, zaista nikog ne vrijeđam Ali čitav život, on je na selu i čuva ovce I neka sestra mašala pokrije se, ali ona medicinska sestra I fate, hoćeš li mu jo, hoću i ženi se oni U njega je sve u životu ovaca On njoj kad hoće tepat, on viće, ovco moja draga U nje kosa odmana raste, razumiješ, vikler na glavi Ona bi opet sam nekog bola paša, u samo inekcije davat Ona radi sa ludim, ona samo nekcije daji. I ona bi njega samo bola. Ne pričaju istim jezikom. I zato je lijepo. Nije obavez ali kažem, lijepo je. Ili čovjek ugledan, žena manje ugledan. Čovjek bogat, žena manje bogata i obrnuto. Treba da gleda se, znači, kako bi bilo lakše da usklade svoj brak, da budu u tim nekim pitanjima slični, isto tako, Nedjetko se dešava da ljudi stupaju u brak A ne konsultuju nikoga Što je greška Brak je krupno pitanje u životu Jedno od najbitnijih pitanja u životu Jeste čovjek stupa u brak Nemojte da vam se desi A ja znam kako se to mladini desi Ili nekima zapaljenima kad hoće da se ženi podregi put Vidio sestru na ulici gotovo On Znate šta je lijevak Ono što se lijeva ulje kroz njega On uzme taj lijevak i on sam ovako vidi paš On sam vidi tu sestru dole u lijevku Paša, okreneš lijeva, kad odvako vidiš čitavu tuzu doli spred sebe se stara. On ne vidi nikoga, on sam vidi. Ona vako trese muhu, joj, kaže, jes mi fitna, kako trese muhe oko sebe. Habibi, on je, on je gotovo, on je o grajcu, on ne vidi nikoga sim njim. Paša sjedi malo, poliji se hladnom vodom, uzmi hladni, vode iz sriždera, spusti na nulu i poglavi se pospi. Otiđi do komši, otiđi do babi, do mame. babi, do mame do njenih rođaka, pitaj ko je, šta je, kakva je. Nećeš, ako si već 25 godina saburo niso ženio, nećeš za heftu dana više ništa izgubit, ali možeš dobit. Moglo bi se o tome dugo i naširoko, ali idemo dalje. Isto problem je, današnjici, mi od rata imamo generaciju ljudi koji se odmah nakon rata vratili vjeri. I čovjek, primjer, radi otac i majka se pridržavaju vjeri, ono, hajde da kažemo pravno. Njihovo djete, zato što oni nisu znali kak se djeca odgajaju, njihovo djete mrzi islam više nego neprijatelji islama, ali ne smije kazati pred mamom babom. I onda neko dođi: "E eh, idem ja ženit čerku pezića. Paša, možda, ne znaš što je možda najveći vrag na planeti. Moji gledat, ne ješ pezića ženit, njegovu čerku ženiš. Idi nju, vidi kakva je. Znači, nemojte se oslanjati samo na porodcu. To je lijepo, da se ožuni iz i moralne porodce, to je ekstra. Ali nemoj da ti odabi bude odabirješ zbog mame i babi. Paša, ne već sa njima živit, nije vidiš jednom heptično, ako si dobar musliman, jednom mjesečno, ako si malo tanji. I to je to. Ali valja se sa njom svaku noć zatvorti u sobu i obrnuto. Valja se sa njim zatvorti svaku noć u sobu. Znači, nemoj da vam bude i glavna preokupacija njegovoj rotelji. Okej, okay, lijepo je, ali osoba s kojom ćeš stupiti u brak, to je. To je ono na što trebate paziti. Isto tako, nedjetko se dešava u kada želi da stupi u brak, naročito onim koji su zaribali preko 30 godina i malo oni koji su blizu njih. Čovjek što je stariji, semoj se teži u žen traži savršenstvo. Ti pa naša zreti onaj jedan brat, ili nešto slično njemu. Nije on još do 30 doš. Eh, čovjek što je stari sve ozbiljniji, sve više uvijedniji. Dođe sestra Habibi, eto, to, to bearebija, shabi tabini, ona je nakon tabina. Kaže on, m -m, šta je, paša, kada je boja očiju u nevelja. Ha, Bibi, kupioj bolan, kako se ono zove što stavlja u oči? Sočiva. Kupioj, sočiva i stavi koji u boj farba je svaki dan, paša. Nemre, kaže, sam plave oči, Znači da čovjek ne traži savršenstvo. Da, treba da čovjek se potrudi, ali ako osoba koju želiš da oženiš ili obrnuto, ja ću no, sam ja muško navodim primjer za žene, ali obrnuto uvijek isto. Ako sestru koju želiš da ženiš ima 95% pozitivnih osobina i 5 negativnih, paša tot je po svim nekim parametrima dunjalućkim uspjeje. Ne možeš na 100%. Ha. A bi svako da je ona, da on sebi da uzme oloku i nacita kako hoćeš. Visoku, tanku, da su joj oči, vakije zubi, vakije, nema to, to tako nima. Znači treba čovjek ne tražiti savršenstvo. Isto tako, čuvajte se, počinje u vrijeme da puši po našoj Bosni opasan vjetar, to je neki tajni brakovi, naročito po studijenskim domovima. Ja ugovorim o Sarajevu, a vjerujem da je utuzna slična stvar. Može biti sam gora. Braku Islamu mora da bude u njemu uvjeti. Staratelj, saglasnost, mehr, svjedoci, treba da bude svadba. Ne negdje odvede tamo neku sobu, neku magazu, potpiši ovdje, stavi prst, zamoći utintu, vodi je i stvar. Ja znam slučajeva tako, djevojke se udaju, ne znaju njihove babe. Dobro, šta misliš, ta djevojka zatrudnji? Nakon toga je taj muđahid na Allahovom putu razvedeo nju, paša. I ona sutra kući ide volki stomak pred njom, onda ona sa studija. Ona mesto studira, ona donila djete u stomaku. Ali zato paša, kad ima svog babu, kad dođe prosac i pita babu, eh, a ako dadi, onda on zna komi daje. To je sve legalno. Zato se čuvajte brakova, u kojima se nisu ispunuli širijetski uvjeti. O tom mogli nadugo i našroko, ali mislim da je ideja i poruka do vas stigla. Isto tako čuvajte se da svoj brak zasunujete na nečemu što će u startu imati širijetske prekršaj. Teško je očekivati beričet, sreću, zadovoljstvo, harmoniju, sklad u braku kojim se počelo sa haramima. Šta to znači? Ašikovanje. Diranje djevojke za ruku. Men čovjek poslijeo pitanje na interka je smijem li spavat sa mladom, primišu se oženim sa njom. Pošto pa što on da onda vjenčavati <laughs> Kaže smijem ja sa njom spavati, primišu se vjenčavati. Pa nemoj onda vjenčavati paša. Koja koristu od vjenčanja onda? Što si čekao vjenčanje? Znači u islamu nema osamljivanja sa ženom, nema ašikovanja, nema vođenja za ruku, nema osamljivanja i tako dalje. Čuvajte se, naročito u današnje vrijeme ljudi nerijetko padaju u mnoge širijatske prekršaje i onda hoće da mu Allah podari u braku. Kako očekivati od Allaha beričet, a ti u startu pokršuju njegove granice? Isto tako, jedna veoma bitna stvar u našim podneblju jeste prije braka i prelazimo, elhamdulillah, na greške muškaraca. Prije braka velik groj ljudi smatra da je nepokornost roditeljima ako bi se oženio i ono što naš narod kaže, odjelio se od njih. Zapamtite, čovjek kada se ženi, žena ima pravo da traži od muža da žive u posebnoj kući. I ja lično, kad me god neko pita, savjetujem, ako možeš, brate, imaš mogućnosti, odjeli se od na prve noći. Roditelji stariji, ne razumiju, možda on više od njih praktikuje islam, o, kamio nekih stvari... To ne znači ako se odjelio da trebaš njih zaboraviti. Ne. Nastavi činiti dobročinjstvo, obilazi, pazi, pomaži, sve ok. Ali, znači nije nepokornost da čovjek iziđe živi u drugoj kući i nije problem ako sestra to traži i kaže, a, ona neće da živi sa mojima. Ima potpuno pravo da traži. Ona ako privati, čovjek kaže ja da živimo sa mojima i ona privati, to je nešto drugo. Ali potpuno pravo ženi je da ima posebnu kuću. Nakon toga, braćo moja draga, imamo 20 grešaka kako i pravi muškarci u braku. Da i Allah uputi na pravi put. Prva greška. Da čovjek nakon de sestra Allaha vas nagradio, slušajte mene, pa ćete onda posle vi moći između se same pričati. Dobročinstvo roditeljima nakon stupanja u brak. Pazite, roditelji su, oni koji znaju šta to znači, roditelji su izuzetno ljubomorni kada djete stupa u brak. Naročito strana muževa. Kada roditelji smatraju da ta mlada je ukrala njihovog sina, tada muškarac treba dodatno da pazi da poveća dobročinstvo i da ne izaziva ljubomoru roditelja. Moji, kad si koženi ko žena i majka tu, a ti, a lijepa moja, a draga, a jesi mi fina, a ti si najbolja, evo kupio sam ti zlato, kupio sam ti, a mami, rastu, razumiješ, kosa na glavi. A, bibi, to se ostavi za posni. Jer majka je ljubomorna. Boji se ona da će ta mlada tebe pojest kovočnu salatu. I zato, znači, čuvajte se, roditelji su osjetljiviji. Čuvajte i pazite osjećaj svojih roditelja. Isto tako, ima ovdje malo stariji, ja sam ubeđen da nije upitamo, je tako, on bi nam to potvrdili. Isto tako, ne treba roditeljima kazivati o svojim problemima osim u nekim iznimnim situacijama. Znači greška je odmah dok se desi problem, kaži mami, kaži babi. Prvo probleme treba rješavati međusobno razgovorom, dijalogom, ako ne može, nekog drugog uključiti, ali znači nemojte odmah roditelju uvoditi u probleme, jer će on da sigurno to voditi u druge probleme, a to je da će vam se roditelji mješati u vaše probleme i nekada će vam oni nametati rješenje. Pa ako ga ne poslušaš, a ti znaš da je to nije, to dobro rješenje, on će biti na tebe ljut. Bolje je u startu nemoj mu ukazivati za probleme. Isto tako pitanje vezano za roditelji jeste da muž mora biti svjestan činjenici da njegova supruga nije autoritet njegovoj majci. Ovo govorim sad konkretno problema između djevojke i sve krvi. Ova ne sluša ovu, ova ne sluša ovu, a oba dvije slušaju čovjeka. Ako paša nije dvije pustiš, to će puca, poviši se, jer ova ne sluša ovu, ova ne sluša ovu, ali oba dvije tebe slušaju. Čovjek onda mora biti spreman da on igra glavnu ulogu. Ako on prepusti ja se nje dvije grudvaju, neko će neko nos razbiti. Zato znači muž mora bi sprema da majci kaže majka, Allah te nagradi, ovo je moja žena, tako i tako. Da ženi kaže, ženo Allah te nagradi, ovo je moja mati i da on bude taj koga će strele pogađati. Nije lako, ali paša hoćeš da se ženiš takute. Isto od pitanja koji griješi muškarcu pogledu braka, jeste a može to biti dvostrana greška, pretjerana sumnja prema ženom. Pazite jedno pravilo. Kad ne bi noćas ništa naučili, osim ovo, takom je Allaha. Oni koji znaju o čemu ja budem govorio, kazat će da je ovo istina. Nema većeg azaba na dunjaluku da živiš u braku kad sumnjaš u svoju suprugu. Možda vam ponovimo. Nema većeg azaba da živiš u braku i sumljaš u svoju suprugu. Zato u startu kad se čovek i žena uzmu, trebaju da svako kaže sad u nekom žarbonu ti bonusa i tamo kredita, imaš 100% bonus, imam 100% bonus. Nemoj troši taj bonus, počinjemo sa nuli, imamo potpuno povjerenje. Kad se počne sumljati, gotovo. Čovek krini iskući na posu, vozi, a u autu razmišlja gdje li je žena, s kime se dopisuje, da li je u kući, gotovo. Paša, on je na prvoj oko ki screen to. On ode, on ovde upolje, on voza po uglužima, on misli da je na autoputu. Jer on sam nako gleda, on ne vidi čovjek, on sam razmišljao o ženi. A normalno ljudi treba podvući pažnju i mužu i ženi da ne smiju otvarati vrata sumnjim. Primjer. Muž otvori na YouTube nešto škakljivo i gleda, žena dođe i on nešto spusti. Hm. Da, nije ništa, žena. Žena ode opet, nije svi pitu, ona opet klikne. Žena dođe, on opet nešto spusti. Eh, paša, već si sad u zelenu. Problem je. Ili poruke neke, ne <hih> nešto smiješ. Šta je? O ništa, ništa, nešto. Dopisujem se sa šumarom. Šta je? šumarom dopisuješ, a smiješ se. Ušiti volke, vidi se da se sa ženskom dopisuješ. Allah to uputio. I normalno će ti žena paša... Uzijet sutra dan za doručak, mjesto čaj stavit će ti kerozina. Ti popiješ, počneš lijetat, popići. Kaže žena, šta je? Pa da vidimo kako lijetaš, jer kerozin troši helikopter. Znači, čuvajte se da ne otvarate vrata. Sumnji. Ja sam navodio primjer, tako mi je, ne vodim, da neko mene smatra autoritetom nikako. Ali, kako ja živim? Moja žena upo noći, u danas, mi je moj mobitel. I sve živo u njemu vidjeti. Smije otvorit moj e-mail i sve pročitat. Smije uzijet moj laptop i sve vidjeti u njemu. Isto tako ja kod nje. I završena stvar. Ali kad ti imaš 168 šifri na kompjuteru koji ne mre najbolji haker probiti, što će ti paša tolke šifre? Ma ja to ženo za ne daj Bože da lopov ne uleti. Paša, u tebe su šetan uletili u glavu to su najveći lopov tebe na planeti. Znači, transparentnost maksimalna. Dok počneš nešto mutiti, Smrdi nešto. Sto posto. Allaham se višljeg. Sad da odete kući, da ste samo ovo naučili, vi ste naučili puno. Ako budite naučili. Isto tako. Omaložavanje i smijavanje supruge. Znači, braću moja draga, kratko, nećemo duš, to tome se moglo pričati nadugo i na široko. Čovjek ne smije nikada zaboraviti da njegova supruga je njegova sestra u vjeri. Tvoja žena je tvoja sestra u vjeri. I nikad ne smiješ zaboraviti da je princip islama, ponašaj se prema ljudima kao što voliš da se ljudi ponašaju prema tebi. Ako ti ženi rekneš neko iz tvog vokabulara, lijepo ime kao krava, ovca, koza i ostalih domaće životinje, postavi sebi pitanje da li bi volio da neko tvojoj čirci sutra kad bude u braku rekne da je ta domaća životinja. Počeš normalno da ne bi volio. E paša, i tu je neća čirka. Dobro, od grešaka muškaraca jeste bezpravno uzimanje imijetka od ženije. Morate naučiti pravilo, ova islam i je savršen. Jedan od pokazatelja savršenosti jeste žena kad se uda, mužu je obavezno da joj obezbijedi hranu, odjeću stan. Žena može biti milijardir. Muž mete ulicu i kaže, nisam pomeo ulicu, nisam dobio platu. Može ženo da nam ti danas kupiš ručak. Kaže, neću. On mora kupiti, idi u zajmi, radi šta hoćeš, neću. I ne smije se najlju uljutiti. Nima pravda kada. pa ženo, boj se Allah, nima boj se Allah, moj metak, pa ša, radim sajim šta hoću. Ako hoće da bude jaran, da mu dadnije, da mu pokloni, sve to okej, okay. ali nije obavezan. Isto kad uzmeš od nje dug, ženo, daj mi dug, 200 maratana. A on već na njegu neću nikad vrati život. Paša, Pa ti je haram, koda si od nekog drugog ukru pare ili ženo daj mi udog 10 maraka žena dadnije i on sutra cijeli dan pff, pff, pluš on cijelo vrijeme koguska šta je paša ono pa eto skon taj ženo trebala bi mi halal dug vidiš da sam ljuš to sam dužan a bibi lupi malo glavom uzi poliš se hladnom vodom vidiš šta ćeš dug treba da vratiš i to fino da se zavrniš ženo taj najgore što smo pozajmila para Ženi ne pare su i uzijet od ka uzijet negdje od nekog bilo kojeg drugog insana. Isto tako, neulaganje truda da bi se žena šerijatski obrazovala. Znači jedna od grešaka muškaraca jeste što oni jednostavno neće i o tome smo nekad govorili, imate o tome klipove na youtube gdje ljudi ne želije da učestvuju u pomaganju da še za žena obrazuje. Organizuje se tamo neki seminar za žene. Kaže ženo, idi, ali moraš povesti svu djecu, jer ja ne mogu čuvati djecu, šta ću, kako će ja dva sata sa tom djecom. Ti ćeš život sa njima, ne mogu dva sata. Haate osmero, fate šestero, zeina sedmero, i dođu tri žene na predavanju i 18. djeci. <laughs> Ova uzvučenja, kad najviše krizniš, na njih oni neću šta si reku hobili se, počupali se, nema šta, nema tam belaja, ono razbilo glavu, onom teče, ovo, onom, menjaj, pempaske, kakav ders, kako predavanje? je. Znači muž treba prvo da inicira dersove za ženu, nakon toga da ju pomogne u implementiranju toga. Isto tako od grešaka koji se vezuju za ljude, jeste svađa. Zapamte večeras još jednu stvar. Nikad niko nije rješio problem svađom. To ako zna, naučite i praktikujete u životu, vi ste naučili puno. Ne rješavaju se problemi svađom. Niko i nije rješio svađom. Svađa uzurela krv, ne rješava probleme. Problemi se rješavaju dijalogom, problemi se rješavaju kompromisom i tako dalje. A svađom, ja znam ljudi koji kažu Bukvalno, každe kod nas u kući 24 sata svađa. Nima tu sreći, nima tu harmoniju, nima tu respekta, nima tu poštovanja. Zato on kažem, učite se da se problemi ne rješavaju svađanje. Moj savjet, nakon neki skromni. oni ljudi koji hoće da im bračna, lađa, plovi kako treba, moraju biti spremni na kompromis. Šta je ovaj kompromis? Ako se žena naljuti... Normalno se žena može na ljuti, šta je, nije nema melek. Paša ostavi nek se ohladi. Ako je jedna strana ljuta, ako druga počne tada da, da, da odgovara, nema. To je eksplozija. Pusti nek se malo ohladi, pristavi kafu, crnu, jaku, paša, gorku, nek popije kafu i onda razgovara te probleme. Isto tako, ko muž izgubila mu Bosna u kvalifikacijama, pa malo ga ufatilo, nosa ga, pusti ga, odiđeš u drugu sobu, nešto čitaš, dok onda ga malo prođe, poliješ ga malo vodom, komačka, kad se on smiri, e ću ovog od vama latenak, radio da malo razgovaramo, ono što se uradio i greška, i tako dalje. Nemojte rješavati probleme kad ste ljuti. Nikad niko nije rješio problem kad je ljuti. Ako što je sva tako, nećete, pokušajte, pa ćete vidjeti. Isto tako, Imate naši braći da je Allah pomogne na putu istine, a i da im oprosti greške, koji žive po pravilu da je žena uvijek kriva za sve. Šta god da se desi, uopći prva riječ koja ispada, ženo, ti skrivam. Pa čak kriva se ne moji pričat ništa. Pa čak kriva si. To je nepravda i zulum, jer može žena biti počesto kriva, ali da je uvijek kriva, ne. Tako da čuvajte se nepravde, generalno vam pravilo u braku, Da je nepravda prema supruzi jedna od najgorih nepravda i nepravda suprugu jedna od najgorih nepravdi i zašto? Zato što su to bliske osobe koje puno jedne drugima daju. I onda kad nepravdu činiš nekome kod ti je blizak tebi, onda je to dodatna nepravda. Od problema koji krase naše braće muškarcice jeste i činjenca da im se ne dešava da puno voli biti izvan kući, voli čist zrak. Voleš i etnju. Kamo sreće da oni vole i da povedu i ženu i djecu. Ne samo oni, a žena, potključiš za koji daske da slučajno ne bi koga vidjela na putu. I pazite, pogotovo ko živi islamski način života, ta žena znači je željna da dođe muž kući. Ona čeka da sa njim popije kafu, da sa njim porazgovara, da sa njim... I onda on je cijelo vrijeme, neđe po nekim utakmicama, akijikama, dersovima, šijetnjama, predavanjima, akcijama, poplavama, on je uvijek u nekim poplavama. E sad kad dođe kući umjesto još tada da se posvjeti taj sahat vremena ženi, e, eh, ženo sam da vidimo Facebook, da vidim prvi dnevnik, drugi dnevnik, da vidim utakmicu, svjetsko, evropsko, euro, ne znam nija šta se već sve ne ganja i ne gleda. I evo se sačka je zemljosača. Sam problem progledam email, dok svojim kolegicama i onaj, prijateljicama na Facebooku odgovorim, dok komentarišim koji daje i dješta pogriješio, dok, dok, dok, dok, dok. jadna žena kaže, nem, paša, ti imaš puno prijateljica, ode a spavat. I za ona ljuta. I šta ćeš jutra za začaj dobit. Kerozin opet, paša. Normalna stvar, ja bi ti nasio u Jer ona ima pravo, žensko, pogotovo da Allah oprosti sestri se velje neće naći uvrijeđenje. Živno je voli priča čoveče. Ona hoće da s nekim priča čoveče. I ona jedva tebe čeka da tebi nešto kaže. Možda će treš nešto fino, možda te voli. Sačekaj pašaba, slušaj. A ne, nima vremena. Pazite, Allah im možda je ovo malo nekad smiješno ovo su problemi, vjerujte, meni dolaze e mail gdje ženama nakon godinu, dvije dođe, žena traži razlog raka, ne može više psihički podnijeti. Zato vam kažem, čuvajte se ovakvih stvari, postavite se vi u poziciju te ženi, po cijeli dan u kući, djeca, u i tako dalje. Muška ode u džemat, ode na džumu, ode na predavanje, ode ovdje, ode ondje i tako dalje. Odvojite vrijeme za svoju porocu. Vaša poroca vam je najveći prijatelj. Zapamtite danas, nemate većeg prijatelja od svoje suprugi od svoje djeci. I oni su najpreći da njima najviše vremena dadnijete. Zato što je vaše vrijeme najskupliji metak. Zato najskupliji metak dajte svoj poroc. I zato ćete vidjeti, bilo koja uspješna poroca, jedna od njihov je vrlina šta? Da su skupa, da zajedno šetaju, da zajedno izlazi, da su zajedno na pikniku, da su, da su, uvijek su zajedno najinesretniji su oni on živi u jednoj sobi a žena živi u drugoj sobi isto tako preskačem ja šta ću da Allah oprositi volio bi ja da mogu sve jednom spominjati nešto i preskočiti od grešaka koji čini muškarce nerijetko da dali zbog gena, dali zbog nasljedstva ili neki drugih razloga jeste udaranje ženi bez ikakvih odrednica i bez ikakvih pravila. Znači šta se dešavalo? Žena pogreši i odmaju rešenje po što on čita život se izbacivo po kafanama, on nema on zna kako je to to isto kao u vojskim Ko prvi potegne, on je pobijedio i on odma prvi gruh i žena sutra na mokušliva preko stra nauž. I gori od toga je tu mutao tu celofan Vieri od ti dobri bokseri nek nam dođu sa hadisom Božije poslanika osalama, on kaže ja sam najbolji od vas prema svojim ženama, nek nam dođu da je on udario nekad svoju ženu tog velikog sunetlju, sablju na Allahovom putu, muđahida i tako dalje, Ebu Sharafa, nek nam dođe sa hadisom, da je Boži poslanik koji nam je praktično pokazao kako se živi Kur'an, da li je on nekad udario ženu. A naročito, kako mi znamo, znači do nas zna doći informacija da je čovjek slomio u ženi rebro, da je joj slomio ruku, slomio nogu, da je ubio kablom, da je nabio šljivu na oko i tako dalje. I to su stvari za plakat, a ne za smijat. Znači, braći moja draga, u islamu ima ajet u suri en nisa. Dalad Žešano kaži vaše žene, ako vidite nepokornost prema njima, prvo i posavjetujte. Znači, prvo vas stvarno moraš savjetovati, ženu I to je normala, Koji žena pogreša, što ide prvo? Savjet. ženu Allah te nagradio. To što si uradila nemoj više ponavljati. Nije dobro. Tako dalje. Znači, savjet. Boj se Allaha, vidiš da Dalad Žešano kaže to. Zar vidiš da ne ide tako? I to je savjet. Nakon to Niko ne zna za to, samo vas dvoje, ti žena znate, ti spavaš sa ženom u postelji, ali znači se odvojeno od njih. Treća jeste, znači ovaj redoslijed kažem u Fesili, da je po konsenzusu mora sići po ovom redoslijedu. Nakon toga dolazi udarac i to koji udarac? Ne udarac, bokserski, već udarac odgojni. Gdje čovjek znači će odgojnu ženu udariti samo da bi dokaže, evo vidiš dok li je došlo, sad da te moram istući a ne znači da on sad nju trenira da je to vreća za boksanje paša hoćeš da je boksa idi paša, bodi se tamo sa uzmi bika i sa njim se boksa znači graću maja draga velika greška i zamisli kako ćete sutra voliti žena koji si danas vilicu okrenuo skroju zvamo do, do lijevog guha i kažeš ne voli me žena paša, kako ćete voliti Allah svevištja isto tako Ne pažnja prema porodici u kontekstu njihovih potreba. Vidite ljudi, čovjek kad se ženi uzima to tuđe dijete kao emanet. Paša, ako se hoće ženiti, onda treba da znaš da je tu nosi sasvom neke obaveze. Imeni Allah mi teško. Dođem umoran, kući i ovakav i onakav žena kaže, eh, treba ići kupiti podmjeru. Uff, ajmo ženu, šta ću? Budnem, izbunnem, paša, i najlakše mi je otići. Sve što mimo toga, a bude, je bit belaj. Ženi sutra dođe kamo dorčak, nema jajaka, nismo kupili. Slana pita, nije, nismo kupili soli. Znači, rješenje je, ne može čovjek to, može se desiti jednom ili dva put. Ali, treba vod doktoru, a žena, daj, pusti me, Allah, da ti vodi. Treba djete upisati, tu škol traja na rotinski, pa daj ženo, Allah, te nagradio ti. Treba kupiti podmiru. Paša, čovjek i žena se moraju potpomagati. Može jednom žena otišći na rotinski, može jednom žena odvesti djete, ali ti s njegov bavo. I ti imaš obavezu u porodici. I bježanje od takvih stvari svakako može uzrokovati velike probleme u kući. Isto tako od grešaka koje se nerijetko dešavaju u zadnje vrijeme jeste neispravno razumijevanje termina ili praktično prakticiranje više ženstva u islamu. Braćo moja draga, ne smije niko negirati činjenicu da je ovom vjerom naređeno, odnosno da je dopušteno više ženstvo. I to je propis Allaha od, znači, Mohameda leji se ratu je srano do sudnjeg dana i oko toga nema ima sumnje više. Ali, postoje neki uvjeti za to. Imate čovjeka, on jadnik, ne može izdržavati jednu ženu. I ona, ona živi skoro pa u šator. I onda bi on doveo u taj isti šator još jednu ženu. To je zulum i nepravda. Žena ima u pravu uvjeri da ima svoj zaseban stan. Da ne govorimo onoj činjenici drugoj, ako vidiš, brate, sjedi sam sa sobom, ostavi se naroda, sjedi. Imaš ženu, imaš troje djece, tati djeca ne znaju ni klanjat, ni pisat, ni si šta naučio, Zapostio si ženu, zaposliju si djecu, ništa ih nisi naučio, ti si, ti si, znači, ekspert da pokvariš, znači, hajde kažimo porodcu i ti bi sad još jedan emanet, Allah nađe lišan će pitati za tvoju djecu. Što će ti više žena i više djeci da te još Allah više pita? Čuvajte sebe i porod se sve od vatri. Svi ste pastiri, svi ćete pitan biti za svoju porodicu. Vidiš li, boj, da si neuspješan? Vidiš da ne znaš? On je uzeo ljevak i on sam kroz gleda, a njega je neko napalio, sunet više ženstvo i završi na stvaru. Znači, ponavljam da me ne bi neko pogrešno satio, pošto mi dosta puta sad smo na Facebooku i slušamo predavanje, pa onda sam čuješ, rekao, piješ, ne se žen, Allah ga uputio, protekvirćemo ga, Allah Đeršanu to dozvolio. I to je tako, tako mi slušamo predavanje i dersove. Znači, niko ne govori o propisu, govorimo samo ko to može i kad je to mi vrijeme. Ako Što sam sebe bacaš u propast... Ako vidiš da si neuspješan, vidiš da nisi uspio u prvoj e, porodici, zašto Allahove dokaze protiv sebe povećaješ. Da ne govorimo o nepravdi koja se čini ženama, ne rijetko se nama dešava tim dobrim muslimanima koji hoće da upraktikuju sunnet, jer više ženstvo u većini slučajeva onu sunnete po osnovi. Koliko puta se desilo da majka nekog insana zaplače kada čuje da se njen sinu ženiju? Šta je da majka zaplaće? Je to sunet ili je to haram težinu? Uplako si svoju majku. Ne postoji na planeti žena. Ne postoji. Znači, sad kad bi neko došlo i kaže ova žena ima para od ovda do Amerike. Hajdi samo žene, ali tvoja će mama zaplakat za to. Ja ne bi 0,0% u sekundi razmišljio da je o ženi. Jer suza moje mame je teža od svih žena na planeti boli njega briga što će njemu mama plakat boli ga briga što će mu punica plakat boli ga briga što će mu djeca plakat jer oni svi plaću znaju da on nesposoban no ne zna dvije koze čuvat nacrtani čoveč i on bi sad da se ženi po drugi put znači nepravda čuvajte se nepravdi sunnet, da ti mama zaplaći zbog sunneta ako to ne zna njim ovagat ako vas neko bude učio da je ovo neisprano što sam ja rekao Ne može se nikakav sunnet počiniti da ti majka plače zbog toga. Imalo ona opravdanje ili nemalo, đećeš majku cvilit. Zato se čuvajte, budite pažljivi. Nemojte te stvari olako svatati. Isto tako. Ti ljudi koji nekad hoće da se ženi, upitaš ga dobro ahi Allah te nagradiu, jes ili ikada pročitao knjigu koja govori o propisima više ženstva? Zar takva knjiga? On čita Bolanblekove romane i danas dan, razumiješ, i Zagora i ostalu ekipu. On, on ne zna šta je širijatski termin. Da on zna fikske fikska pravila i propise, vi je zamišli više ženstvo. U svakoj knjigi prava i fika imate poglavlje više ženstvo, pravila. Šta mora čovjek imati, šta, šta ne smije imati. Kako će? Ma kak, joj ne zna šta abdje skvari. Ne zna sve više ni Allah. I on da on bi da se ženi. Isto tako, jedan veliki savjet, daj Bože da dođemo do življena, ali eto, hajde na, hajde mi što. da preskočimo ovu, pa idemo direktno do njih. Ma deda mi i vama natrljamo, uši ću ište ozgore sestre, veselo dalje samo. Požurivanje u donošenju odloki i razvoda braka. Dođe čovjek i zapalio se, po crvenio kaže ših razveo sam ženu tri puta sad više nema paša, nema li vratiti ali kada ja sam bio poludio tada pa paša ako se već ludiš se ženio Allah te puti putinu napravio jer ha mu znači braću moja draga pazite šerijat, ljudi ne znaju Allaha mi ljudi malo znaju Pro, propis talaka, pogledajte islam žena donijela pitu nije posolla i mu je odmah mora on to riješit kako će riješit, pa razvodom braka sestro razvede ženu On ne zna. U fiku, pazite, učenjaci u akidi koriste termin bidat i sunnet. U fiku samo na jednom se mjestu koristi termin bidat. Znate gdje? U talaku. Talak može biti novotarski i sunninski. Čovjek, pazite kako je šerijat, njemu dao da mu se malo ohlade i dizne. Čovjek kako je žena bila u hajzu, u mjesečnici. I sa njom nakon mjesečnice je samo jednom spavu. Kakav god incident da mu napravi ona nije stavla su upitu bez obzira šta ne, ne, smije razvesti sve dok ona ne dobije novu mjesečnicu, okupa se i nakon toga u toj čistoći on je smije razvesti. Po koliko mora čekati? Može se 10 žena završila mjesečnicu danas. Okupa se i s mužem spava i ona napravi problem. I sad treba 23 dana, po naj, znači, onaj, većim slučaju kod žina, 23 dana treba žinja to što je razvesti nećeš. Nakon toga onaj cijelo vrijeme čista, nakon toga ima sedam dana mjesečnici je to je mjesec dana. Nakon toga ti donosiš od ruke, od šir razvesti ne ideš. Aj, za mjesec dana koliko ti puta sa sračunaš račune. A ovaj ništa, Paša nije posla na pita odnoženo, žena razveda i siko svetri odjednom veli da mi slučajno ne bi koji u tog džep. I onda, eh, kad mu žena dađi djecu, mora on Pampers Pampers djeci smrdi i Paša nema kafe, nema pite, ništa nije gotovo, nije popeglano. Dođe še, oj še, mogu li ikako vratiti. Hmm, paša, dje si bio da ručno potegneš na vrijeme? Zato što ne znaš islam, zato što ne znaš vjeru, nemoj te požurivati s brakom. Nikad nije kasno razvesti, ali je problem kad razredeš šta ćeš nakon toga. Ovo, braćo, znači jedno veliko pravilo, može biti tu izuzetaka, ali znači generalno pravilo nemoj te požurivati sa razvodom braka. Nemojte se igrati nečega što ima pod naših brači Arapa I nemojte njihove bolesti nama donositi Znači razvod braka treba da ostani nešto veliko i svijeto Kao što je bilo kod naših starih ljudi Kod njih je razvod braka bio nepoznanica Danas ženi pukneš čvoku ili žena mužu Odma prva stvar razvod braka Prija muž. Ubije ženu, slomi, ide, loče, nema što ne radi. Ona kada, oni najbolji. oni on je svaki dan udara, oni je najbolji. Ovo je našao je danas čvoku, puknješ odmah volki nos, hodaj ja svoj mami i babi, kazate što mi čvoku udaril. Polako, sabur šve, polako, polako, malo znači treba sabura, treba strpljenja, nije se ženit, znači nije to otići na trafiku i kupiti novine i vrace. To su znači veliki procesi u životu. Isto tako, za postavljanje djece i nakon razvoda braka. Imate ljudi, razvede se i kao da je se razio od svoje djeci. Braću. Čovjek kad razvede ženu, ako ima djecu sa njom, ta djeca su njegov emanet, Allah će ga za njubi. Ja znam, braći, ima petero, četero, troje djeci, razvede se i nakon pet godina se nikad ne javi tu ženi svoju. Dragi brate, kako ćeš pred Allaha stati na sudnjim dan kad te upita gdje su tvoja djeca bila? Sto posto će te pitat. Sto posto će te pitat. To što se ti razvijaju sa njegovom majkum. to nikako ne znači da te neće pitat. Pitaće te sigurno. Čovjek razvede ženu i ode on preko keana, on ne zna gdje su njegova djeca. Čuvajte se toga. Isto tako. Imate ljudi koji samo gleda u komšinuk i druge ljude. Njegova žena je najgora, a sve ostali su najbolji komšinki. On, siroma, ne zna kada bi se sabralo njih deset komšinja, svaki isto razmišlja. Onaj kaže, slušaj, svi njih devet i od ovoga, kada sve su one dobre, moja ne velja. A ovaj kaže, svi devet i ova je dobra, ali moja sam ne velja. Paša, svi isto razmišljate. Spusti se na zemlju, budi zadovoljan onim što imaš. Pogotvo ne do Allaha ako pada u harame, u onoga vitka, u onoga debela, u onoga bogata, u onoga ima auto. Ostavi se tuđi žena, Allah te uputio, budi zadovoljena onim što ti je Allaha Đevašanu Isto tako, od grešaka muškaraca, eto, predzadnja, neispravno poimanje pojmanje poti. Veli broj ljudi gleda Islam, gleda život kroz onaj lijevak. I samo vidi ženu kroz prizmu je li visoka, je li mršava, je li debela, je li bogata i to je to je kod njega sav parametar. Zapamtite, a to vam mogu i malo stari neki ovdje nema ih puno potvrditi, nakon 5 godina braka, čovjek više ne zna je li mu žena lijepa. U smislu, to je prolazno. Lijepota je da te žena poštuje, lijepota je da ti poštuje ženu, lijepota je harmonija u braku. Lijepota je kad se naljutiš da te žena Pusti miru i obrnuto. To je lepota. Allah mi sve višik da oženiš mis svijeta. Eto kažu mis najljepša. Paša ako ona ne pazi na tebe, ako joj ti nevjeruješ. Djavol joj djina lepota, ako joj je jezik dug ko koano ima životin je dug jezik onaj kamelonom što fata insekte sa, sa jezikom. Habibi, u ma ne znam nešto ima dug jezik manje viši, ali habibi, slomi tebe njej jezik po poleđima. Lijepaka je mi svijeta, ma šta će meni mi svijeta, čovječe, meni je lakše ići napadat na zemunce nego vrace kući sposno. posnom. Znači, nemojte samo i žena i muško, žene sad u danišnje vrijeme, samo vrata gleda, škola, kako mu je auto? Sada žene znaju bolje auta nego škarci modeli, registracije godišta, S -s šta smiješ uvoziti ubosnu, šta ne smiješ, koje su tablice još čovječi ne znam nijednu državu ma zna kao ovo je švedska, ovo su dobre tablice ovo je dobar je ovaj, dobar je ovaj, daj ga daj ga, zove ga. ovo kao je danci, oj danci koji su slabe plate, ništa, ništa čao, bye bye znači čuvajte se toga, nije Allah mi ljepota fizički, lijepo je. možeš naši takvu ženu da je vjernica ovo ono i lijepa alhamdulillahi hiljadu miliona puta ali nemoj da ti ljepota brata ili sestri bude on um, vidi ga što je fin, ma ko ma najljepši glumac mu nije ravan daj njega sam a sutra što će ti vilca biti vamo onaj, na ležme i pričeš sa, sa, sa mihrabom to je druga stvar <laughs> Habibi bibi da je ružan kolopov sam nek nekvalja, nek, nek, nek je blag, nek milki i to je to Napokon, eto, ostalo nam još malo vremena da govorimo i o sestroma. Valjda nećemo uspjeti završiti. Nekoliko grešaka i rješenja za probleme kada je u pitanju ženski svijet. Prva stvar, rekli smo, ali ovdje malo samo da istaknemo žene nerijetko, znači imaju problem, da traži kod muškaraca savršenstvo. Uvijek kad hoćemo tražiti od drugog čovjeka savršenstvo, trebamo vidjeti sebe. Ko smo mi? Gdje smo mi? Tražimo od nekoga da je ko Asab, ko je Bubekr, ko Omer, a mi nismo ni u plejadi četvrte generacije. Znači, nemojte tražiti savršenstvo. Svaki insan mora imati svojih pozitivnih i negativnih osobina, insan u kojoj su pozitivne osobine veće i bolji nego negativne negativni, uzavljavu pomoćenje na hajru. Zato čuvajte se traženja savršenstva, ili traženje savršenstva u kontekstu nema problema u braku mora biti problema zapamtite, nema braka bez problema Sam probleme treba znati rješavati evo, kao što treba znati rješiti sad pitanje Vigore, bebe tako isto problem problemu braku treba znati rješiti znači nema braka, Paste poslanik je bio poslanik najbolji insan koji je kročio zemljom, ima problema u braku ali rješavaju svoje probleme Isto tako... Nerijetko se dešava da žene naprave sebi problem u braku zato što su podvukle crtu neku prema roditeljima svoga muža. Pazite, ja ću vam već raz jedno pravilo veoma skupo. Nemojte ganjati mak na konacu braku, ono, ovom je vađba, ovom je sunet, ovom moram, ovom ne moram. Da... Kad ih gledam s aspekta ili ženi obavezna ili nije, morali ona da malo hizmeti, da tako kažemo, ili da malo pripazi na rotelje svoga muža, ona sad im nema ništa. Ja sam sudala za vaše dijete, ja živim sa njim završena stvar. Ali normalno da će srce tog muža biti mnogo veselije kada on vidi svoju ženu da se lijepo pita sa njegovom majkom, da je poljubi, da pazi njegovog oca, da im nekad nešto uradi, da im pošalje poklon, da, da to posto, hiljedu posto, da će on više tu svoju ženu voliti kad vidi takvu, za razliku, uvijek kona i sve krva nešto pušu, uvijek nešto, nemoj me bogati kod njih, nemoj me, rađaj me, gurni u djehennem, i tako. Pripeti se ona 15 minuta kod njih, ja bi mogu na glavi dubit glumi, laži, petljaj, smijem se, malo i hajmo kući, popijem kafe i to je to. Ne, nemoj me, sam kaže, uvijet, ja, dajim se, sam i nemoj vod babi, mamu pa nisu gorile nisu čudovišta otiđi to su oni su osnovi babo i mama tvog čovjeka znači da nije bilo njih ne bi bilo njega poštuj malo i to je to isto tako imamo problem da se nekada znaju braća žaliti na supruge da ne vode evidenciju kada u pitanju uljepšavanje mužu i higijena Žena mora da zna naročitu današnjem vremenu, muž je izložen sa 1600 nekih raketa kad iziđe na ulicu. Tijelo ti to ili ne? Može sad neko glume, jesu na me peziću džami i rekao, neko gleda žene, paša, ne mraš da i ne vidiš ka bi jedino slijepas da hoda i one će se i njem uvuć u očibola. Okreneš se na plakat, ona na džambu ozgorti maši. Pogledaš u zemlju, ona na, na, razumije, na svesci, na olovci, na televiziji, na neboderu, gdje god se okriniš. I normalno, on, on, ako bude bolestan, ova fina, ova lijepa, ona mršava, ova tanka, dođe kod kuće njegova, kod se češla petarda na paša. Vako? Normalno, stavite ono je ženom, a od da ja sebi stoju, a od desu nema veze kako sa njom proživim. Znači, žena treba da pazi na stanje svoga muža s tog aspekta, da pazi na naroštu čistoću, da ne bi to bio razlog, znači da čovjek ima prezir prema ženi. Inače, moj vam je savjet nevijezano za ovu tematiku. Kada čovjek stupi u brak, najbolje je otvorenost. Bez imalo stida da čovjek ženi kaže šta voli i šta ne voli. Kako bi žena znala da radi šta voli, kako bi kad, kad je on luda mu zna gdje, gdje mu se štimaju žice a da znaš šta ne volim. Ima te neka tu su proste stvari. Nekad nekom i smeta određena boja, određeni pokreti, i određeni izrazi. Od... nisi svestan da nekim samo izrazom, nekim pokretom gestom nečije srce nonstop alarmaš. Da jasno kažeš dragi moj čuva, alat, ne moj bogatiše to radit, meni to smeta. Ma, sad ne moe filozofira što ti smeta crna boja. Neću više crno nositi, završena stvar, bo nema šta filozofiji. Isto tako žena mužu kaže, muž ženi to volim, to ne volim. Savršena stvar. Ja znam da velik groj se gavaju, e, mora biti papičar, ne smiju nosati crno. Paša, nosaj crno, pa ćeš vidjeti kako će ti biti, bit ti bit čitav život crno. Znači, to su jednostavne stvari. Hoćeš, hoćeš, nećeš, imat ćeš problema. Isto tako od problema jeste prigovaranje na datume. Nekad se zna desiti da žena dadi mužu poklon, hediju, pomogni ga kad je potreban i onda nakon toga malo malo a znaš kaj sam ti dala? On nešto, eee, zaiskaćeš ti. Doće, nestaće kod tebe para. A znaš kaj sam ti sto kadala kada za struju? A ja, sam se on grije pašo, ti ništa uživaš ko... Inače u šerijatu je Al-Ađešanu Surijal Bekara govori nemojte kvariti svoje imetke prigovorom. Znači prigovarati je kuranska zabrana. Ali ovdje smo i mi spomenuli zato što se to zna. Muž rijetko da prigovori zato što je mu obavezao. Štaš nemaš prigovarati moraš je kupiti. Ali ženi nije obavezao zato je ona kadadnije pokuđeno je da prigovori. Zato se čuvajte. A normalno da to nikako niti je islamski niti je moralno a nemoj da misliš da će to popraviti brak kad ti mužu kažeš: "A, znaš da sam ti dala", izvinjavam znači, se, a opozno kako nećeš da. Normalna stvar da može proraditi neki bizonski pokret kod njega, pa se to može završiti sa nekom šljivom. Isto tako rek'smo na početku, to je više sklonost žena kazivanje problema u braku drugima. Uzmite večeras jedno veliko pravilo. E, dobar ovaj tuzlanski sok. Ili ovaj moj? Pa što mi da ovde ne reći. Uzmite pravilo večeras. Osnova je da se u bračnije probleme ne miješa ni kosnim supružnici. Oni pokušavaju riješiti. Ako ne mogu, onda se uvodi kompetentna osoba, povjerljiva, koja to neće širiti, za koju smatramo da nam može pomoći jedna, ne Facebook, Drage sestre, anonimno zovem se tako i tako. Imam problem s mužom, zna liku, gdje mi je rješenje. Čitaj štrunfove pa ćeš znaći gdje Nije to rješenje. Muž tamo odet otvori tvoj profil, kad volki tvoj problem napisan. Znači rješenje, prvo hajmo sjest. Sad o tom imaju knjige napisane kako se rešavaju problemi. dijalog, kompromis tako da. Ako ne može, onda dovodimo nekog jednog ko nam pomoći da riješimo problem. Ne Facebook, ne Čaršiju, ne mamu i babu, ne Svekra i Svekra, ne punca i punicu. To, tako se ne rješava i problem. Isto tako, sa tom takozvanom emancipacijom, isto u pakijetu nam je došlo da sestre muslimanke počele su gubiti orijentaciju Islam-Zapad emancipacija. Emancipacija kao neko navodno izjednačavanje muška i ženska u svemu pa bi žene da budu variovoci, da budu vozači kamiona, bagira, aviona i svega nečega što ne bi trebalo radi da radi osim muškarci. I onda u paketu tom dolazi gore poziva padu. Znači nepokorno ženi mužu. Jedno od prava koji islam dao ženi jeste da muž treba da obezbidi nafaku, odjeću, tako tako tako, ali isto prava muža jeste da sve što naredi, supruziš, što je muba i hala, ali dozvoljeno, ona treba da mu se pokori. Mene prilike pita jedna sestra, kaže, moj muž od mene iziskuje da kad mi dođu sestri danosim ahramu, mora mu se pokori. Moraš. Ja ne kažem sad, njemu moraš je natirati. Ali, ako već on to od traži, znači to je op osnovi dozvoljena stvar, moraš mu se pokori. I tako dalje. I onda ovdje dolazi do jednog velikog problema što su žene gledajući gore serije, filmove, gledajući evropske zakone, udarišić voko na te podigni nasud uzmeti pola i imetka uzmeti pola stana, o, bubrek jedan otkine i tako dalje. Znači u islamu toga tako nima. U islamu ipak čovjek je u tom momentu stari od žene i znači ženije obaveza da se pokori mužu. I to nije nikakvo poniženje jer Allah dželal šanu stvorio insana I tako narijedio i on zna da jedino jedno društvo može uspjeti tako. E sad imate ti dosta načina kako se manifestuje nepokorno žene, pa evo ja ću vam samo kratko kazati, pošto bojim se, sad će ezan, a imamo još neki deset tačaka, a braća su onaj, iskolačila oči da to sve čuju. Pa primjer radi ono poznato pravilo da žena odbije muža u posteliju. Da žena prevari muža, da žena uvodi u kuću nekoga ako nije zadovoljan, muž nije zadovoljan. A danas se to manifestuje Facebookom. Uvodiš s Facebookom koga hoćeš, prijatelji, prijateljice preko Skypea, preko kamere, skini se, obuci se i tako dalje. I mnogo, mnogo troga drugog. Prekom je ljubomora. Ljubomora u islamu pohvalna i lepa. Ali prekomjerna ljubomora, ako bi se ženio, ja ću se odmah obisit, ako bi se... Ma jesmo to mi sad bolji muslimani od ashaba, Boži poslanik ima više žena, eto sad naše žene bolje od sve planeti. Fina i ljubomora, da žena kad vidi muža zagleda tamo neku stioardesu da ga ponosu čopika i kao, halo, gledaj u mene čoveče, to je okej. Okay. Ali sad neka prekomjerna čovjek pogleda u onu lutku što se na njoj reklamiraju, Nagledaj to je ženska lutka, Allah te uputio. Ili, ili, ili on slučajno kaže, to ženo šta misliš da se oženim, ti se oženiš, ja ću se eksplodirati i tako dalje. To je prekomjerno, to je prekomjerno. Isto tako. Da žena zakaže u pogledu odgoja djeci. Znači, osnova je ta, otac i odgovornost, ali osnova je da otac zarađuje na faku. Otac izan kući, a majka je u kući. Majka odgaja djecu. Zato poslanji kaže, svi ste pastiri, svi ćete piti pitanje u svome podaništvu i žena će biti pitanja za kuću svoga muža i njene članove. Znači, žena će biti pitana za djecu, Mi mogli bi o tome i mnogo govoriti, samo da ovo do kraja spominjemo prije zana. Znači, žena treba da se posvjeti odgoju djece. To je najveća zadaća. to je najveći uspjeh. Nemojte nasjedati na zapadnjačke ideje da je žena ponižena kod ga djete. Odgoji jednog insana da bude ibnu teinija ovog umeta. Ne treba ti veći uspjeh na ahiretu. Ostavi se emancipacije, ostavi se da budeš varioz, ostavi se da reklamiraš traktorske dijelove, ostavi se toga, to, to je šetan više, ona je ne može pratiti. Najveća uloga i najbolja ženi jeste da odgaja dijete. Isto tako da žena pazi na osjećaje muža. Значи znači, imate žena, horilo, gorlo. Čovjek mora se ipak da se treba i muž da pazi na ženu, ali žena znači dodatno da pazi na njegove osjećaje. U kojem kontekstu? Ako je ljut, vidiš, čovjek Ja sam sa svojom suprugom, alhamdulillah, dosad smo izdržali nekako 15 godina u braku. Ja dok dođem iz džami, ako mi neko tamo nešto fino rekao loše, dok uđem iz džami, kaže žena, ti nisi ona isti što je u džamiju. Ženo, ako nisam isti, sklanjaj se, neđe tamo sa djecom u sobu igraći sa čarabake dok mene popusti. A ribi, to je to. Poštuj malo. Znači, ako vidiš da mu je krv provrila, malo se skloni s vidika, malo, malo mu hladne vode, dadi čaja, kamilice, ubaci koji aspirin, a ona je apaurin tamo, ne malo popusti i to je to. Nekad se desi, čovjek je zapošten, radi u bolnici, radi noćnu, čovjek dođe po danu, znači umoran, mora se to uvažavati. Isto tako, jer na ovo je mu ezivni ide. neprisustvo, neprisutstvo bogobojaznosti nakon razvoda braka. Nekad nam se dešava da ljudi nakon što se razvo, ra, rastavi, da taj muškarac postaje najgori muškarac, a ta žena postaje najgora žena na planeti. Znajte da je ta žena znači tebi strankinja nakon razvoda braka i da potpada pod gibet i nemimet i sve. Što je nekad bila tvoja žena, to ništa ne znači. Isto tako, Čuvajte se, tim ćemo ovo završiti, da ne bi prekredašle da, prekr ova naša pravila. Čuvajte se zajedničkog griješenja u braku. Da sjedi čovjek i žena zajedno i gledaju serije. Da čovjek i zena, žena zajedno sjede i potpisuju kamatni kredit. Da ovo, da ono, nema u takvom braku beričeta. Hajde kad jedno griješi pa ga drugo kritikuje ili obrnu u to, to je puno manji. Ali zajedno sjedi, muž žena zajedno sjede i gledaju serije koji tu merićet se može očekivati u, u, u kuću kući u muž i žena zajedno gledaju filmove. Molim Allah dželalühov da vas nagradi za vaše onaj za vašu pažnju. Molim Allah dželalühov da se korisimo onih smo čuli. Svaka kopit na kraju ja se zahvaljujem svim onima koji su na bilo koji način bili razlogom da se večeras ovdje okupimo, da se družimo, da učimo Allahovu vjeru. Allah dželalühov molim da oprosti nama našim roditeljima da nas uvede u džennet sa našim poslanikom aleyhiselatu vesselam. Allah nagradi našeg profesora na njegovom predavanju, onima lana da mu da svaku dobro na dunjalki na hiretu. I ja bi se još jednom zahvalio našim domaćinima, zahvalio biselama na pažnji i zamolio bih vas da za tišinu tokom učenja ezana kao i ukoliko izlazite nakon faza da se malo odmaknete od vrata ima ljudi koji ostaju kraj njega na